Баран устав, надяг на себе, що мав найтеплішого, і вийшов зі своєї комірки, загасивши недогарок свічки. На дворі було ясно – місячно. Сніг на подвір'ї іскрився синявим фосфоричним блиском. Баран почав сквапно шукати чогось очима. В куті коло його комірки була шепка, прибудована до стіни тої самої комірки – в тій шепці стояла велика балія, обік неї лежали два праники. Баран узяв із бантини свій грубий шнур, яким носив дерево з пивниці для партій, почепив балію за вуха і зав'язав собі на плечі, так, що її дно старчало перед ним, мов великий круглий тарабан. А взявши праники в обі руки, вийшов хвірткою на вулицю. На годиннику вибила одинадцята. Найближчі вулиці, облиті місячним світлом, були пусті. Де-не-де на розі вулиці блимала жовтавим світлом лампа. Де-де в шинках світились вікна. А відтам лунали крики та співи. Далеко попередмісцях переливалися голоси померзлих колядників, що попід вікнами за цента витягали звісну щедрівку. Новий рік настає, охоти додає, гей нам гей, коляда, коляда, коляда. І разом з останнім ударом годинника понад сонним містом залинав дивний туркіт. Глухий та зичний, мов би, по нерівній кам'янистій дорозі їхав важкий віз, а на ньому була величезна порожня скриня. Туркіт ішов зразу повільний, міряний, два удари і пауза, два удари і пауза, мов важка їста по грудді. Але ось баран вийшов на ринок, вимитений від снігу, гладко утоплений, і пішов скоріше. Рівночасно його руки швидше замахали праниками, густіше заторохтіли удари, мов величезні градові зерна по новім дасі. Тра-та-та-та, тра-та-та-та. Чим дужче, голосніше. Гуркіт котився по гладкій льодовій площі, хвилював у чистім морознім повітрі, бив до замерзлих вікон, а з шиби дзенькоціли. Вбігав до домів, будив засну сонних, наповняв тривогою серця веселих, що в товариствах дожидали нового року. Наглий гуркіт грому не був би дуже перелякав їх. «Що все таке? Що сталося?» виривалося з усіх уст. Дами блітли, Мужчини тислися до вікон, вибігали на балкони, хапали за гортки і виходили на вулицю. Ціле місто стрепенулося, затревожилося. Навіть п'яні співи і крики по шинках та кав'ярнях замовкли. На передмістях тут і там пси обізвалися глухим виттям – відкликаючися на дивний туркіт, що лунав в джамраз частіше, дужче, страшніше серед ясної, розіскреної ночі. «Що все таке? Горить десь? Напад якийсь?» – чути було з різних боків голосні поклики. По вулицях щинився рух. Одні бігли туди, другі сюди, бо одним здавалося, що все тарабанять там, а інші шукали джерела цього гуркату в іншім боці». Два поліціянти з міської поліційної стражниці перші побачили барана з валією і праниками і скочили до нього. «Що ти робиш стій? закричали вони до нього здалека. Баран не оглядався. Пішов і тарабанив щосили. В його голові засіла думка, що мусить так тарабанячи, обійти три рази довкола ринок, потім обійти костел, пройти вздовж головну вулицю, а потім боковою вулицею вернути додому. Чому якраз так треба було зробити, цього він не знав. Але, власне, все мав собі за обов'язок. «Стій! Хто ти?» – кричали, доганяючи його поліціянти. Баран не втікав, але й не ставав. Тільки руки його забігали швидше. Удари піднібалії заторохкотіли з більшою силою. «Се, баран!» – мовив один поліціянт, догонивши його і заглянувши йому в очі. «Ти що робиш, баране?» – крикнув другий поліціянт. «Буджу! Буджу!» – глухо мовив баран. Кого будеш? Усіх, у кого є уха, у кого душа жива. Та пощо? що? Щоб не спали, щоб стереглись, чого їм стерегтися? Ворог близько, ворог надходить. Який ворог? Ворог на огнистім возі, буде ходити в повітрі. Його голос як грім, його слуги будуть печатати його печаттю всіх прихильників йому. Його, далі слова, заглушило громове торохтіння праників. «Чи ти вдурів барани?» – кричав поліціянт. «Дай спокій, пана старосту будеш». «Ви самі посліплий-поглухлий!» – ревів у відповідь баран, не перестаючи тарабанити. «А я свою службу роблю. Буджу всіх! Уставайте, не спіть, бо ворог близько, але ми арештуємо тебе». «Не смієте! Руки відніме тому, хто доторкнеться мене. Мене Бог послав, я з Божого розказу. А ви що, кому служите?» Антихристові. Поліціянти, прості собі передміщани, при тих словах почули острах і почали хреститися. Гурткіт баранових праників видавав їм тепер чимось грізним і віщим, і вони стали, мов, стовпи, не сміючи ані арештувати, ані спиняти барана. Сей бубнячи, що сили, пішов далі. На поліціянтів наскочила копа нічних бурлак, що з шумом і голосними розмовами йшли на погоню за тарабанщиком. Що це? «Хто себе бубнить?» – загомоніли вони. «Баран, сторож баран!» – відповіли поліціянти. «Та що він, здурів?» «Здурів. Та чому його не замкнете, не арештуєте?» «Та за що? Але ж він ціле місто засну збудить. Ну то що з того?» Але між компанією знайшовся комісар від староства, і сей зараз відніс голос. «Зараз його арештуйте! Що ви тут балакаєте, дурниці?» Поліціянти, пізнавши його, салютували. Прошу пана комісаря, і він очевидно має напад своєї слабості. Св'язати його? Нехай не робить галабурди по місті. А інші з компанії вже пустились на здогін за бараном, кричачи «Лапай! Тримай!». Всі окрики підняли ще більшу тривогу. З різних кутів, з шинків, вулиць і балконів залунали окрики «Лапай! Тримай! Злодії!». З різних сторін чутно було голосні кроки по замерзлім снігу, лузків дверей, скрип хвірток, гавкання і виття псів. Піднявся такий гармидер, що майже глушив собою невгавне торокіння баранового тарабана. До того ще небо перед хвилею ясне почало насуплюватись хмарами, а одна з них, сіра, величезна, моментально закрила місяць. Не минуло кілька хвиль, а ціле місто потонуло в пітьмі – Тіні пожерли контури вулиць і домів, тільки сніг під ногами блищав синюватим фосфоричним блиском. Здавалось, немов розбурхане, розполохане місто, нараз прикрито чорною плахтою, а під тим чорним покривалом ще дивоглядніше лунали то п'яні, то тривожні крики, стук кроків, виття псів і голосніше над усе, сухе та часте торохтіння праників, обалії.